ישעיה, פרק סג. מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו? אני, מדבר בצדקה, רב להושיע. מדוע אדום ללבושך, ובגדיך כדורך בגת? פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי, ואדרכם באפי. וארמסם בחמתי, ויז ניצחם על בגדיי, וכל מלבושי אגאלתי. כי יום נקם בלבי, ושנת גאולי באה. ואביט, ואין עוזר, ואשתומם, ואין סומך, ותושע לי זרועי, וחמתי היא סמכתני. ואבוס עמים באפי, ואשקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. חסדי אדוני אזכיר, תהילות אדוני, כעל כל אשר גמלנו אדוני, ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו, ויומר, אך עמי המה, בנים לא ישקרו, ויהי להם למשיע. בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינתלם וינשאם כל ימי עולם. והם מה, מרו ועיצבו את רוח קדשו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בם. ויזכור ימי עולם, משה עמו, איה המעלה מים את רועה צאנו, איה השם בקרבו את רוח קדשו. מוליך לימין משה זרוע תפארתו. בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם, מוליכם בתהומות, כסוס במדבר לא ייכשלו, כבהמה בבקעה תרד, רוח אדוני תניחנו, כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת. הבית משמיים וראה, מזבול קודשך ותפארתך, איה קנאתך וגבורותך. המון מאך ורחמך אליי התאפקו. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו, גואלנו מעולם שמך. למה תתענו אדוני מדרכך, תקשיח ליבנו מיראתך. שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. למצער ירשו עם קודשך. צרינו בוססו מקדשיך. היינו מעולם לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם. לו קראת שמיים, ירדת, מפניך הרים נזולו.